Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 18.1 Пам'ятаєте на автостоянці перед поліційним відділком ті фургони телевізійників? А намагання Вендела Гріна підбурити народ до того, як поліцейський Грабовський своїм чималеньким кишеньковим ліхтариком відправив його у світ відключки. Оскільки група була присутньою, здавалося би неминучому бунті, то можна впевнено сказати, що вони все зробили як слід. І вже наступного ранку кадри «Дикої ночі» переважають на всіх телеканалах штату. До дев'ятої години люди в Расіні і Мілуокі, люди в Медісоні і Делафілді, люди, які живуть так далеко на півночі штату, де канали ловить лише супутникова тарілка, відірвавши очі від млинців тарілок «Зі Спешл Кей», Смажених яєшень, англійських мафінів із маслом спостерігають, як маленький нервовий полісмен завершує багатообіцяючу величну і успішну кар'єру репортера, що давно вже зійшов на демагогію, давши йому попити тупим предметом. Ми так само можемо бути впевнені, що ніде ці кадри не дивляться так уважно і завзято, як у френчлендінгу і сусідніх населених пунктах Централії та Ардена. Прокручуючи в голові кілька думок одночасно, Джек Сойер дивиться репортаж на маленькому портативному телевізорі, що стоїть на робочому кухонному столі. Він сподівається, що Дейл Гілбертсон не анулює тимчасову відставку Арнольда Грабовського, проте все ж підозрює, що навіжений угорець повернеться до служби дуже скоро. Дейл тільки думає, що зможе відсторонити його назавжди. Але в нього надзвичайно м'яке серце, щоб слухати благання Арні, а після минулої ночі навіть сліпому ясно, що Арні благатиме і наполягатиме. Джек також сподівається, що жахливого Вендела Гріна звільнять, і він піде з ганьбою. Не припустимо, щоб репортери брали участь у своїх історіях. А тут добрий старий крикун Вендел жадає крові, як перевертень. Проте Джек стійко перечуває, що Вендел Грін знайде вихід із теперішніх труднощів. Саме так. Брехня йому завжди допомагала. Тож він надалі буде надокучливою занутою. Також Джек обмірковує слова Енді Рейлсбека. Опис моторошного старигана, що смикає за всі клямки на третьому поверсі готелю «Нельсон». Це був він, рибак, нарешті у своїй подобі. Старий чоловік у синьому халаті – і одному смугастому жовто-чорному капці, схожому на джмеля. Енді Рейлсбек якоїсь миті подумав, що ця особа з неприємною зовнішністю, мабуть, утекла з притулку для старих Макстона. «Це досить цікаве припущення», – подумав Джек. І «Якщо Чамі Бернсайт – це той, хто підкинув фотографії в кімнату Джорджа Поттера, то притулок Макстона – це ідеальне укриття для нього». Вендел Грін дивиться новини по Соні у своєму готельному номері. Він не може відвести очей від екрана, хоча те, що він бачить, викликає в нього змішані гнітючі почуття. Гнів, сором, приниження та спазми в шлунку. Гуля в нього на голові пульсує, і щоразу, коли він бачить, що жалюгідна подоба копа підкрадається до нього ззаду з ліхтариком у руці, він засовує пальці в густе кучеряве волосся на потилиці і ніжно обмацує її. Йому здається, що вона завбільшки зістигли помідор, який от-от трісне. Йому ще пощастило, що немає струсу. Цей Нікчема міг мене вбити. Гаразд. Можливо, він трохи перетнув межу. Ніхто й не каже, що він ідеальний. Місцеві репортеру просто виводять його із себе своєю пустопорожньою балаканиною про Джека Сойера. Хто першим висвітлив справу рибака в пресі? То з першого дня повідомляв громадянам усе, що вони повинні знати. Хто не раз ризикував після того клятого паршивого першого дня. Хто дав назву цьому типу? До статуу на пустоголові з пишними зачісками Бакі і Стрейсі, які хочуть бути місцевими телеведучими, а самі лише те й знають, що сміхатись на камеру, демонструючи свої вставні зуби. Вендел Грін, це легенда. Зірка-гігант у світі великої журналістики за всі часи Вісконсину. Навіть у Медісоні ім'я Вендела Гріна асоціюється з, ну, безперечно, досконалістю. І якщо ім'я Вендел Грін – це вже золотий стандарт, то треба просто зачекати, коли він осідлає забризкані кров'ю плечі рибака, і той донесе його аж до Пуліцерівської премії. Тож у понеділок вранці він має піти в офіс і заспокоїти свого редактора. Велике діло. Не вперше і не останній. Справжні сенсації творять лише хороші репортери. Ніхто того не помічає, але насправді все так і є. Дрібний шрифт не читають, поки не стає надто пізно. Він знає, що скаже, коли зайде до офісу головного редактора. Хіба був там ще хтось із журналістів, хоча це найбільша подія дня. І коли він знову приборкає головного редактора, що займе не більше десяти хвилин, він має намір провідати продавця Гольца на ім'я Фред Маршал. Один із цінних джерел Вендела підказав, що містер Маршал має цікаву інформацію про свою особливу, особливу дитину в справі рибака. Арнольд Грабовський, тепер герой в очах його любої дружини Паули, дивиться новини з непереборним блиском в очах і думає, що так, вона має рацію. Він справді має подзвонити шефу Гілбертсону, і попросити, щоб його повернули на службу. Однією частиною своєї свідомості, обдумуючи, де можна знайти давнього ворога Джорджа Поттера, Дейл Гілбертсон дивиться, як Бакі і Стейсі знову повертаються до спектаклю з навіженим угорцем і Венделом Гріном у головній ролі. І думає, що йому і справді варто поновити цього недомірка на службу. А ви би не хотіли знову і знову дивитись, як Арні завдає удару? Дейл не може стриматись, цей удар справді покращує йому настрій. Це те ж саме, що дивитись на Марка МакГвайра або Тайгера Вудса. Самотня у своєму маленькому похмурому будинку, що поруч із шосе Ванда Кіндерлінг, про яку ми мимохід час від часу згадуємо, слухає радіо. Чому вона слухає радіо? Кілька місяців тому їй довелося вибирати між оплатою рахунку за кабельне телебачення і купівлею півлітра горілки «Аристократ». Тож, вибачте, Бакі і Стейсі, але Ванда обрала блаженство. Вчинила так, як їй звалило серце. Без кабельного телебачення її телевізор показує лише сніг і широкі темні лінії, що піднімаються нескінченним циклом вгору на екрані. Ванда все одно завжди ненавиділа Бакі і Стейсі як і майже всіх по телевізору, особливо якщо вони були задоволеними, доглянутими. До телеведучих ранкових випусків новин і передач телевізійних мереж у неї особлива відраза. Ванда не була задоволеною і доглянутою з того часу, як самовдоволений Джек Сойер звинуватив її чоловіка Торні у жахливих злочинах, яких він ніколи не чинив. Джек Сойер зруйнував її життя, і Ванда не збирається це ані пробачити, Ані забути. Ця людина заманила в пастку її чоловіка, підставила його. Він зганьбив чесне ім'я Торні і запроторив його до в'язниці, просто щоб показати себе в хорошому світлі. Ванда сподівається, що вони ніколи не спіймають рибака, тому що рибак – це саме те, чого й заслуговують ці підлі виродки. «Ви граєте за підлими правилами, ви і є підлі». А такі люди повинні йти до найглибших безодень пекла. Ось що думає Ванда Кіндерлінг. Ванда міркує, що рибак – це відплата. Нехай він уб'є сотню шмаркачів, нехай уб'є тисячу, а після цього нехай візьметься за їхніх батьків. Торні не міг убити тих повій у Лос-Анджелесі. Це були вбивства на сексуальному ґрунті, а Торні, слава богу, не був зацікавлений у сексі. Він ріс, а його штучка була завбільшки з мізинець, тож це просто неможливо, щоб його могли зацікавити непристойні жінки чи секс узагалі. Але Джек Сойер жив у Лос-Анджелесі, чи не так? А можливо, це він убив тих шльондр, тих повій, а тоді списав це все на торні. Ведучий описує дії колишнього лейтенанта Соєра попередньої ночі, і Ванді Кіндерлінг відригується жовч. Вона хапає склянку, що стоїть на столику коло ліжка, і гасить внутрішню пожежу трьома ковтками горілки. Горк, який здається, якраз доречний відвідувач таких, як Ванда, не звертає жодної уваги на новини, бо він десь далеко у потой бічі. Чарльз Бернсайд зараз у своєму ліжку в притулку Макстона насолоджується з нами, проте не зовсім своїми. Вони надходять від іншої істоти. З іншої реальності зображають світ, який він, власне, ніколи не бачив. Одягнені в лахміття, поневолені діти плетуться своїми закривавленими ніжками повз язики полум'я і крутять величезні колеса. А ті своєю чергою повертають ще більші, що надає руху зловісним двигунам, двигунам руйнування, які знаходяться високо-високо в чорно-червоному небі. Велике поєднання. Їдкий сморід розплавленого металу і чогось мерзеного, чогось схожого на сечу дракона, утворює в повітрі важкий запах віччаю. Ящерки-демони підхльостують дітей товстими хвостами, щоб ті рухалися далі. Просто неможливо чути шум гуркоту і ляскання, нестерпних і жахливих важких ударів. Ці сни приносять безмежне і спотворене задоволення кращому другу Берні і його люблячому господарю, містеру Маншану. Покинувши відділення Маргаритка, минувши красивий вестибюль, перетнувши маленьку кімнатку Ребекі Віллас, можна побачити живчика Макстона, якого цікавлять питання буденніші. Маленький телевізор на полиці над сейфом транслює небачений образ навіженого угорця Грабовського, який здобув цілковиту перемогу над Венделом Гріном. Завдавши удару над потужним кишеньковим ліхтариком, але живчик майже не помічає цього дивовижного моменту. Йому треба придумати, де взяти 13 тисяч доларів, які він заборгував своєму букмекеру, адже в нього є лише половина цієї суми. Вчора прекрасна Ребекка їздила до Міллера і зняла там більшу частину його прихованих заощаджень. Він також може використати приблизно 2 тисячі доларів зі свого особистого кредитного рахунку, але повернути їх доведеться до кінця місяця. Залишається шість тисяч, і це змушує живчика звернутися до так званої креативної бухгалтерії. На щастя, креативна бухгалтерія – це якраз спеціальність живчика, і коли він починає обмірковувати варіанти, то бачить, що труднощі можна подолати. Зрештою, він же й пішов у бізнес у першу чергу, щоб вкрасти якомога більше грошей. Чи не так? Якщо не враховувати обслуговування «Міс Віллас», то злодійство – це єдина діяльність, що дає йому задоволення. Сума практично не має значення, і, як ми вже бачили, живчику так само приємно видурити дріб'язки уродичів, котрі прийшли на свято полуниці, як і виманити в уряду 10 чи 15 тисяч доларів. Утіха в тому, що все це йому минається безкарно. Отже, йому треба 6 тисяч. Чому б йому не взяти 10? Тоді він зможе не кредитного рахунку, а також у нього залишиться ще дві тисячі, щоб знову грати. Він веде в комп'ютері подвійну бухгалтерію, тож легко може зняти гроші з банківського рахунку так, щоб наступна державна аудиторська перевірка, яка буде десь через місяць, не знайшла порушень. Якщо аудитори вимагатимуть облік банківських операцій, навіть на такий випадок у нього є кілька трюків, Проте дуже погано, що скоро перевірка. Живчик хотів би мати трохи більше часу, щоб залатати дірки. Проблема не в тому, що він втратив 13 тисяч доларів. Проблема в тому, що він втратив їх невчасно. Щоб краще розібратися із цим, живчик бере клавіатуру і вводить команду комп'ютеру, щоб роздрукувати декларації двох бухгалтерій. До того часу, як тут з'являться аудитори, ці сторінки він знищить через канцелярську паперорізальну машинку, звідки вони вийдуть, як макарони. Давайте перейдемо від однієї форми божевілля до іншої. Після того, як власник трейлерного парку Холідей тримтячим указівним пальцем показує на помешкання Френо, Джек їде ґрунтовою дорогою, дедалі більше сумніваючись. «Ейрстрім Тенсі» – останній і найнедогляненіший серед чотирьох трейлерів, що вишукувалися в ряд. Біля двох із них ростуть квіти, а третій – обтягнений зеленими смугастими тентами, які роблять його схожим на будинок. Четвертий трейлер не оздоблений нічим. Навколо нього забур'янині засохлі квіти, що зрідка пробиваються крізь уторовану землю. Штори опущені. Його огорнули гори і втрата. Над ним висить невезіння. І Джек би це помітив, якби зупинився, щоб задуматись. Незрозуміло, чому, але трейлер має вигляд покинутого. Гора зруйнувало його, як руйнує людину. І коли Джек виходить із машини і підходить до шлакоблоків перед входом, він сумнівається в тому, чому приїхав сюди. Джек починає усвідомлювати, що не може нічим допомогти Тенсі Френо, окрім як просто поспівчувати. Він починає розуміти, що під сумнівами приховуються його справжні почуття, що пов'язані з дискомфортом, який породжує трейлер. Він просто не хоче туди заходити. Але він не може зупинитися на півдорозі, має продовжувати шлях уперед. Джекі в погляд зупиняється на килимку перед входом. Для нього це частина звичайного світу, світу, який уже, здається, починає зникати навколо нього. Піднімається на найвищу сходинку і стукає в двері. Нічого не чути. «Можливо, вона досі спить і зовсім не хоче прокидатись. Якби він був в Тенсі, то залишався б у ліжку стільки, скільки це було б можливо. Якби він був в Тенсі, то пролежав би в ліжку не один тиждень». Ще долаючи бажання піти, Джек стукає у двері і каже. «Тенсі, ви прокинулися?» Тихий голос зсередини відповідає. Прокинулося, а що?» «Ах-у-ах», – -ах", думає Джек і каже. «Ви підвелися з ліжка? Я Джек Сойертенці. Ми зустрічались вчора увечері. Я допомагаю поліції, я казав, що прийду сьогодні». Він чує кроки, що наближаються до дверей. «Ви той чоловік, який дав мені квіти? То був милий чоловік, то був я». Клацає замок, і клямка повертається. Двері відчиняються, утворивши лише маленьку щілинку. З темряви видніється частинка блідого обличчя, з оливковим відтінком і блищить одне око. «Це ви! Заходьте швидко, швидко!» Вона поступається, трішки прочиняє двері, щоб він міг лише протиснутися. Коли він заходить усередину, вона гучно зачиняє двері і знову замикає. Штори на вікнах затемнюють інтер'єр довгого трейлера. Лише з країв просочується світло. Одна тьмяна лампа горить над раковиною, інша освітлює столик на якому стоїть пляшка з підкавового бренді, брудна склянка із зображенням мультиплікаційного персонажа і фотоальбом. Світло лампи освітлює щонайменше половину стільця, що стоїть поруч зі столом. Тен відходить від дверей і ступає на два ніжні кроки до нього. Вона нахиляє голову і складає руки під підборіддям. Затуманений трохи скляний погляд її очей лякає Джека. Навіть якщо говорити про здоровий глузд враховуючи найщирші, найглибші його аспекти, то все одно не можна сказати, що ця жінка сповна розуму. Він навіть не уявляє, що їй сказати. Можливо, ви хочете сісти? Вона, як господиня цього дому, показує на дерев'яний стілець із високою спинкою. Якщо ви не проти, чому я маю бути проти, я збираюся сісти на свій стілець то чому б вам не сісти на цей? Дякую, каже Джеки, сідає, спостерігаючи, як вона плавно йде до дверей і перевіряє, чи вони замкнені. Переконавшись, Тенці блискуче всміхається до нього і йде нечутними кроками назад до стільця. Граційно, як качка-балерина. Коли вона опускається на стілець, він промовляє. Ви боїтесь когось, хто може прийти сюди, Тенсі. Є хтось, через кого ви змушені замикати двері? «Ну, так», – каже вона, нахиляючись уперед, і зводить брови, як маленька дівчинка, котра перебільшує серйозність. Але це не хтось, а щось. І я ніколи, ніколи не впущу більше його у свій дім, ні за що. Але я впускатиму вас, тому що ви дуже мила людина, і ви дали мені ці чудові квіти, і ви теж дуже гарний. Горг – це і є той, кого ви не хочете впускати, Тенсі? Ви боїтесь Горга?» Так, чинно, каже вона, хочете чаю? Ні, дякую, а я вип'ю. Це дуже-дуже хороший чай. На смак він нагадує каву. Вона зводить брови і знову запитує його, але цього разу лише веселим поглядом. Він хитає головою. Не підводячись зі стільця, Тенсі наливає собі в склянку зо два пальці бренді і ставить пляшку назад на стіл. Персонаж на її склянці, як бачить Джек, скубі ду. Тенсі робить ковток зі склянки. Смачно! «У вас є подружка? Я могла би бути вашою подружкою, особливо якщо ви даруватимете мені такі чудові квіти. Я поставила їх у вазу». Вона це каже якось викривлено, що схоже на «васу». «Бачите?» На робочій поверхні кухні лілії з долини нахилились у скляній банці, наполовину наповненій водою. Без території вони довго не проживуть. Джек припускає, що швидше цей світ отруїть їх, ніж вони зможуть із ним упоратися. Кожна крапля доброти, яку вони віддають навколишньому світу, відбирає часточку їхнього аромату. Він розуміє, що Тенсі тримається на плаву завдяки тому, що залишилося в ліліях від територій. Коли вони загинуть, захисний образ маленької дівчинки розсиплеться на порох, і її, мабуть, поглине божевілля. Він готовий дати голову на відсіч, що це божевілля наслав їй Горг. «У мене є хлопець, але це пусте. Його звати Лестер Мун. Шнобель зі своїми друзями називають його смердючий сир. Але я не знаю, чому. Лестер не такий уже і смердючий, принаймні, коли тверезий. Розкажіть мені про Горга, каже Джек». Відвівши мізинець від склянки Скубіду, Тенсі робить ще один ковток кавового бренді. Вона супиться. О, про це насправді не дуже хочеться говорити. Я хочу знати про нього, Тенсі. Якщо ви допоможете мені, я зможу вас запевнити, що він ніколи не потурбує вас знову. Справді. І ви допоможете мені знайти того, хто вбив вашу доньку. Я не можу зараз про це говорити, це мене надто засмучує. Тенсі проводить рукою над колінами, не змитає змітає крихти. Вона супить обличчя, а в очах з'являється новий вираз. На якусь мить відчайдушна, незахищена Тенсі піднімається на поверхню, котра, що миті, може кинутися у вир горя, божевілля і гніву. Горк має людську подобу, чи, можливо, він має якийсь інакший вигляд? Тенсі надто повільно хитає головою з боку в бік. Вона знову заспокоює, опановує себе і може контролювати емоції. Горк не має людської подоби, зовсім ні. «Ви казали, він дав вам пір'їну, яка тоді була у вас. Він схожий на птаха?» «Горк не схожий на птаха, він і є птах. І хочете знати, який саме?» Вона нахиляється вперед. На обличчі з'являється вираз шестирічної дівчинки, котра хоче розповісти про найгірше, що вона знає в житті. «Ворон!» Це був великий старий ворон, увесь чорний, але не блискуче чорний. Її очі розширюються в міру серйозності того, що вона каже. Погляд стає серйозним від усвідомлення того, що їй доведеться сказати. Він прийшов з нічного берега Плутона з поеми, яку ми вчили з місіс Норманді в шостому класі, ворон Едгара Алана По. Тенці випростовується, задоволена, що продемонструвала своє знання в історії літератури. Джек припускає, що на обличчі місіс Норманді Мабуть, з'явився би такий самий задоволений вираз, як зараз на обличчі Тенці. Але в погляді вчительки не сяєло б таке яскраво виражене божевілля. Нічний берег Плутона – це не частина цього світу, веде далі Тенці. Ви знали це? Це поруч із цим світом, за ним. Вам треба знайти двері, якщо хочете туди зайти. Джек раптом розуміє, що вона говорить, як Джуді Маршалл. Але Джуді розповідала з неймовірною хоробрістю у глибині душі, що врятувало її від божевілля. Тієї миті, коли йому на думку спадає Джуді Маршал, він неймовірно сильно хоче її побачити. Йому здається, що Джуді – ключ до загадки, що його оточує. А якщо вона ключ, то вона й двері, які цей ключ відмикає. Джек хоче вийти з темної спотвореної атмосфери Ейрстріма Тенсі. Йому кортить скасувати зустріч із грізною п'ятіркою і помчати по шосе через пагорб до Ардена, і гнітючої лікарні, у якій сяюче Джуді Маршал здобула свободу в замкненому психіатричному відділенні. «Але я ніколи не хотіла знайти ці двері, тому що я не хочу йти туди», – виспівуючи говорить Тенсі. «Нічний берег Плутона – це поганий світ, там все у вогні». «Звідки ви це знаєте?» Мені розповідав Горк, шепоче вона. Тенці швидко відводить погляд і переводить його на склянку зі Скубіду. Горк любить вогонь, але не тому, що він дає тепло, тому що він спалює усе вщент, і це робить його щасливим. Горк каже, вона хитає головою і підносить склянку до рота. Замість того, щоб пити, вона нахиляє рідину в склянці так, щоб хлептати її язиком. Тенсі плавно переводить очі, щоб зустрітися з його поглядом. «Я думаю, мій чай магічний!» «Закладаюся, так і є», – думає Джек. Його серце розривається, коли він дивиться на тендітну Тенсі, яка заблукала. «Тут ти не можеш плакати», – каже вона йому. «Схоже на те, що ти хочеш плакати, але не можна. Місіс Норманді не дозволяє. Проте ти можеш мене поцілувати. Ти хочеш мене поцілувати?» Звичайно, що так, каже він, але місіс Норманді цілуватися також не дозволяє. О, Тенсі знову хлебче свій напій. Ми зможемо зробити це пізніше, і ти можеш обійняти мене як Лестер Мун, і все, що Лестер робить зі мною, ти теж можеш робити. Дякую, каже Джек. Тенсі, ти можеш мені ще сказати, що говорив тобі Горк? Вона схиляє голову, ховає і випинає губи. Він казав, що прийшов сюди через Палаючу діру із краями пелюстками. Він сказав, що я, як матір, маю допомогти своїй доньці. У вірші її звати Ленор, але її справжнє ім'я Ірма. І він сказав він сказав, що жалюгідний старий Ган з'їв її ногу і що з Ірмою могло стати ще гірше. На кілька секунд Тенсі, здається, поринає у свій внутрішній світ, зникає за нерухомою оболонкою. Її рот. Досі напівростулений, очі навіть не кліпають. Коли вона повертається звідти, де була, то стає схожою на статую, що повільно оживає. Вона говорить так тихо, що її навіть важко почути. «Я хотіла розправитися з тим стариганом, добряче розправитись. Але ви дали мені прекрасні лілії та сказали, що він не той. Він же не той, правда?» Джеку хочеться кричати. Він сказавши почетенці з недовірою, що з Ірмою могло статись ще гірше. Він не сказав, що саме, він показав мені, і коли я побачила, то думала, що очі мої горять. А втім, я все одно бачила. Що ви бачили? Велике, велике місце усе у вогні, каже Тенці, у вогні що здіймається вгору. Вона замовкає, її тіло струшує внутрішній землетрус, а він починається від обличчя. Спускається вниз і виходить з кінчиків пальців. «Ірми там немає?» «Ні, немає. Вона померла, і жалюгідний старий Ган з'їв її ногу. Він надіслав мені листа, але я його не отримувала, тож Горг прочитав мені. Я не хочу думати про той лист». Вона говорить, як маленька дівчинка, котра описує те, що щось почула про когось або вигадала. Щільна завіса з'являється між тенці побаченим та почутим нею. Саме ця завіса дозволяє їй функціонувати. Джек знову замислюється, що буде з нею, коли Лілії зів'януть. А зараз, каже вона, якщо ви не збираєтеся мене цілувати, вам час іти. Я хочу трохи побути сама. Здивований її рішучістю, Джек підводиться і починає говорити щось вічливе і безглузде. Тенці рукою показує йому на двері.